kutokana na matatizo yaliyotokea ambayo makocha wataelezea TFF tumechukua hatua. Kana matatizo yaliyotokea katika mechi zote mbili kama tulivyoeleza TFF tumechukua hatua kuweza kuna fifa kwa uka, kafu kwamba tunachotaka ni soka la vijana lilindwe soka la vijana lilindwe disiharibiwe na mizengo yoyote au udanganyifu tunaona mataifa mengi Afrika yanafanya vizuri kwenye vijana lakini yanadumu kwa mwaka mmoja tu dafo nakuta timu ifanye vizuri kwa nini kwa sababu ilikuwa natumia wazee badala ya wa vijana sistema fifa filipo kaf kwamba tunataka hatuazichukuliwe kafu tumeiomba mambo mawili kwanza kabisa sababu tumerejea barua yetu under protest tulei wasilisha hapa Dar es Salam kuhusu utata wa umri wa wachezaji wa Congo wa tumerejea marejele barua ambayo ilipokelewa na bwana Wanatay Kabalumula ababaki kwa ni match commissioner kurejea ile barua kwamba tunaomba ifanywe kazi na kwamba tunachotaka moja wachezaji wote waliocheza ile mechi ya kwanza na ya pili wapimwe tena upimaji wa MRI na TFF itakuwa tayari kubalimia gharama za upimaji wachezaji hao Sabu kwa sababu tunaamini kabisa kwamba wachezaji waliokuja waliocheza mechi zote mbili sio ambao vipimo vyao vilipelekwa kafu sio ambao matokeo ya vipimo vyao vilipelekwa kafu kwa hiyo tunaamini hivyo kwa hiyo kabla ya mechi tuliwasiliana na kafu tukawaambia bwana tuchukue fingerprints ili twende kulinganisha baadaye kwamba hao waliocheza leo ala mazao za vidole ndizo hizo za wachezaji waliopimwa MRI Kini kafu wakasema wana utaratibu huo sema kama hamna utaratibu huo basi tutaandika barua ya protest na tukaiandika tukacheza under protest kwa hiyo sasa tunataka hatua zaidi zichukuliwe sababu hawezi kusema wameishia hapo tukwamba utaratibu huo hauna ha. pili tumeomba tumeomba kaf Ito i muda wa wiki tatu ili TFF weze kusanya ushahidi dhidi ya wachezaji ambao tunaona umri wao umevuka kwa mujibu wa kanuni za mashindano haya kwamba wachezaji wote wanaoshiriki mashindano ya umri chini ya miaka saba lazima afanyiwe kipimo cha MRI kwa sababu ndicho kipimo pekee kinachoweza kubaini mchezaji na umri chini ya miaka 17 ukisavuka chini ya umri wa 18 ukisavuka umri wa miaka 17 ke kipimo chawezi ku detect okay kipimo kinadetect mtu ambaye yuko chini ya umri wa miaka saba. lakini sasa kwa mujibu wa kanuni baada ya upimaji yule kwamba matokeo yanapelekwa kaf lakini kaf hata kama inaona kwamba kuna wachezaji ambao wamezidi umri haiwezi katoa yale matokeo inatoa matokeo pale tu ambapo inaona kuna malalamiko au rufaa dhidi ya wachezaji ambao walifanywa kipimo cha MRI kwa hiyo tumerejea barua yetu ya, ya Dar es Salaam na tumerejea ripoti ya kamisawa wa mechi ya pili. Kamisawa wa mechi ya pili alitaarifiwa na aliona kwa macho yake kocha msaidizi Jamhuri kiwevu, akipigwa na wa, na Maaskari na aliona kwa macho yake uh, Kitman bana Kizeze kifanywa akizuiwa kurudi hotelini kuchukua jezi ambazo zilikuwa na walakini na baada na yeye akaamuru kwamba kizweswe aruhusiwe kurudi hotelini lakini alipotoka kizweswe akavamiwa na mashabiki ambao tuna clip ambayo na daktari wa timu inaonyesha jinsi kizweswe alivokuwa anapigwa na mashabiki kiasi kwamba akajiaguhusuliwa akarudi uwanjani lakini pia kizeze hairuhusiwa alizuiwa kukaa kwenye benchi la fundi najua kwenye benchi ya fundi ni lazima kuwe na watu kama saba hivi au au au sita lazima waepo kocha kocha mkuu kocha msaidizi kitman na daktari waepo wanakuwa wataalamu kama 6 7 kitman yake moja hapo kwa maana ya hiyo swala la bifa lakini walimzuia. Na hiyo tuliregister mara ma yetu ma ma kwa mechi kamisa na akaomba majina ya watu waliofanywa unyanyasaji huo na ataripoti. Kwa ili kutia nguvu na sisi tumeandika barua kuf. Unajua ni baada ya mechi sheria nataka we get days more mwasha wasilis asitumaa sisi tumaasilisha Kwa hiyo ndio ni machache kuhusu hali ilivyokuwa lakini sasa tutamruhusu kocha mkuu azunguze kidogo kuhusu mechi azunguze ndona ni na madalajo yake sisi kama TFF tutaendelea kusupport tutaendelea sio kusupport tutaendelea kuendesha programu zetu za vijana kama zilivyokuwa